damer och herrar, välkomna till Good Luck Heaven, avsnitt 1, pilotavsnittet. Jag heter Marcus Persson och med mig idag har jag min kompanjon Christopher Annelin. Tjena och som gäst denna vecka så har vi vår vän Mattias Nedelius. Uh, uh, Hej, eller uh, något? Kan Hur är läget? Fint. Uh, känns bra, känns bra. Härligt, har ni något kul i veckan? Eller Nej. på sistone? Nej, man är ju vuxen nu mer, så att man, man spelar ju inte så mycket tv-spel längre. Mm. Du är lite <laughs> av, av, av musk, muskelband så du borde väl ha mycket tid som helst. Eh, ja, jag har extremt mycket tid. Eh, kan man tro ibland. <clears throat> Nej, eh, jag, vet inte, jag personligen har väl inte spelat så mycket mer än, än Heroes of the Storm. En del StarCraft 2 som jag fastnat i och besöker frekvent. Har du, spelar du multiplayer då? Eller är det singleskampanjan? Eh, Starcraft tänkte du? Ja, ah, exakt. Eh, det är väldigt mycket multi just nu. Dock inte eh, så mycket mer än co-op. Jag har kört några arcade men det är mest co-op. Okej. Okay. I hot då? Är det någon nytta? Någon nyhjälte? Jag har inte spelat sällan jag spelar med er det är ett År <laughs> ja, år Du var väl med som sagt i början mm. eh, Vem fick vi senast? Vi fick eh, en Lunara Den där, drei, vad heter hon? Hon är hopp, Hoppjärken hoppande. En drenad, eller vad heter hon? Drenad. Drenad. Det svenska. Det, ja. Jag såg ja, en något Youtube-klipp Ni skickade Någon av er, när det var någon som hade typ En mm HP Och spelade typ 3 Hjältar ändå Sonja kanske? Sonja, ja, ja. det var det ja. ja. hon är knasig. Eller framförallt var väl han knasig <laughs> som spelade den eller hon spelade den. Eller. Det, var ju, det var helt vansinnigt. För de har ju ändå nerfat henne. Hon var väl med där tidigare. Fast var det ja. en av de nyare videorna? Eller var det... Ja, jag tror att det var, en, den var ju bara några veckor i alla fall. Det var inte från alltså pre-nerf så att säga. Som mm. jag förstod det. Nej, okej. Okay. Men hon dodgade ju. Det var väl det som var det var väl ja. det var ett mönstret ja. som var helt vansinnigt Ja, jag tror jag minns vilken det. Exakt, det var mycket dodging, minns jag mm. Snyggt i alla fall yes. mm. Ska man göra som kick också Och inte dodge ja? Nej, nej, nej Jag, jag går ofta in för att soka damage Det är nästan mest In the face in the face. Nej, det är väl smidigt. Då behöver man inte engagera sig så mycket Det är så mycket med allt klicka. Jag är bli gammal, det är svårt Det är lättast att bara stå still ja. Det är därför jag healer Haft. Och gå in först i alla fall aj, aj, aj. Vill du lämna den matchen då? Nej, <laughs> nej. nej. Rankt är så knasigt nu för tiden Jag vet inte, jag, det är säkert bara jag som gnäller För att jag är så dålig på det men, nej, nej, jag, nej men alltså jag, jag vill hålla med ja. Det är inte bra nej. nej Men det är den där MMR-rankingssystemet Som de har tagit från Starcraft det Verkar inte riktigt funka applicerat på Fem spelare och Nej, jag vet inte. Jag tycker att man hamnar med var ofta med ganska dåligt folk. Eh, och då tycker inte jag inte att jag är ma magisk själv. Men det känns ändå som att jag är snäppet, eller vi båda två, vi spelar ofta tillsammans. Eh, att vi är snäppet bättre än de vi möter. Eller de vi spelar med, så att säga. Så det blir lite jobbigt. Man får färdiga just... dem lite mycket. Är det bara ni två oftast, eller har ni någon till? Vi, vi har en, en onämnd person med oss av och till också. Skipperman. Ja, oh, okej. Okay. Yes. <laughs> Men de gjorde ju om vi Hero, Hero League tidigare. Eller här på... Ja, det var några månader sedan i och för sig. Man får bara vara köra två stycken. Ja, tidigare fick man ju vara fyra Uptil. här framme ja, till och med. Precis. Och, och sen Uptil när det blev 4. fem så blev det Team League istället. Mm. Men du gjorde om det, så de har en separat Team League som är bara fem premade eller så fick du, får du spela hero league och då måste du köra som singel eller som ett par då, eller duo då. Jaha. Så, så du får inte vara tre du får inte vara fyra okay. och ja. inte fem eller, utan då får du välja timlig så de gjorde om det ja det var nytt för mig du visste jag inte mm. så att mm. det, är väl på, det är på gott och ont ju just när man Absolut. ofta är vi spelar ofta tre eller spelade ofta tre hero league så då var det vi var ju som i där Mm. Men samtidigt, det blir ju nästan förstort övertag om man möter folk som är, är fyra pre-made. Eller, ja, en är nu. Nej, fem var ju separat. Men fyra, först. Mot när du har singlar som man det att det blir alldeles samma team. Nej. Mm. Så, så, så man blir överkörd oftast. Så nu när ni spelar, då är det väl oftast då två stycken par och en singel i, i gruppen? Det händer. Det är nog nästan mer ofta så att det är fem som inte är eh, tägade som i parter. För nu ser man också om det är folk som har kört upp som, eh, som par Då har de en liten eh, gubbe På loading screenen Som är samma färg som den de är uppköad tillsammans med okay. så, att man, så att man ser att de har kört upp tillsammans ah. eh, Men det är nog ganska mycket singelspelare Skulle jag tro mm. Det känns som att det är nästan mest singelspelare Okej okay. eh, Men det som är jobbigt Som, som för nämnde Är just det här med MRen och, och att det nästan behöver Två vinster för att väga upp en förlust Okej okay. Ja det kändes lite lite <laughs> Vilket kan lite bli jättejobbigt mycket. I längden Om det är så att du ja, Får spela med folk som Kanske inte bryr sig Eller folk som faktiskt inte eh, Vet hur man spelar mm. Så dras man ner på grund av dem det låter säkert jätteelitiskt och Jag har säkert dragit ner matcher jag också Men det är inte för att jag inte, inte Bryr mig eller inte försöker utan det är, Då är det för att andra laget är bättre Men tyvärr så är det många gånger så att Folk bara Kör sitt race Och det blir, ja. inte, det blir inte den här Fem mot fem som det ska vara Jag kan ju instämma där Att eh, Mattias är typ den sista Som ger upp eh, Det är verkligen så, ja, men vi kan vända det här och bara, Ja, nej Ja, ja, men det är det är Vi det... ja. mean, hade en sån match senast igår. Då var det liksom tre personer som bara gnällde på varandra ja. för att vi dog tidigt. Mm. Och så sa jag liksom att ja, men spela spelet. Mm. En kvart senare så hade vi vunnit matchen. Liksom. Så att det Den var fin. Uh, ja. Det är fint vi... när det går att göra så faktiskt. Det går ju faktiskt att vända väldigt sent. Om man väl jämför med många andra moba-spel just de här stora arena, ja multiplayer. Eh, samma typ av spel, typ Lull Typ eh, Dota Det mm. är jätteinsatt i någon av dem Men jag vet att eh, matcherna avgörs mycket tidigare Det är ju väldigt mycket svårare att komma tillbaka Nu kommer jag säkert få spö för det här För att jag <laughs> snackar för mycket om det Men just att eh, jag tycker att HOTS ger, eh, Du kan komma tillbaka Mycket senare i spelet okay. Du kan faktiskt vända när du i princip eh, Borde ha Det andra laget borde ha vunnit Så gör du spelar du riktigt bra så kan du faktiskt vända det Och det mm. går inte du ser inte många matcher i, i Competitive Så att säga i Som de GG är Och ger upp, det är väldigt sällan mm. Utan det är verkligen när coren Som man ska då spränga här död Så Då är det gameet är färdigt liksom. mm. Men här är i Chatten i spelet, det är väl inget, inget Audio, utan det är bara ping på kartan Och något uh, Ja, mycket text, text. text Ja ]het. Mycket, mycket toxic. Ja, det är så. Även där är vi skyldiga också vissa gånger. Men då, då ska det ha gått ganska långt. Ja, jo, nu är det så. Ja, det är väldigt många som är. Jag vet inte. Det, jag vet inte om det har med just ranken eller ja, med, när man kör quick game då. Att det, det känns som att det, det är väldigt toxic. Det är mycket hat. Väldigt fort också. Det, man får inte göra många misstag för att det ska, ska bli ganska hatiskt. Och det, det är något som alla de här spelen verkligen lider av. Eh, och det är lite tråkigt Vad det beror på vet jag inte Om det är åldersgruppen eh, Eller att folk är lite för elitiska mm. Och tror att de är lite för bra Det kan nog ligga någonting i det I och med att det är så pass lätt att komma in i Hotz eh, Jämt emot, ja, Dota lol som är de, de två stora aktörerna annars Så, så är Hotz ända någonting Som du bara kan installera Och sen så liksom, har du en förståelse För hur spelet fungerar Och du kan spela ganska bra efter sig två timmar Ja, jag, äh... med, jag har ju spelat lite Lull och Dota Och jag fastnar alltid, nu kan de ha gjort om I det här systemet, var ja, för det var flera år sedan Men då hade jag alltid så stora problem Med shoppen i de spelen Det var ju så jävla mycket man kunde köpa Det var, så här, mm. det var bra mm. för den här karaktären vad, Vilken shopväg <laughs> Ska jag ta Medan alltså i det lilla jag spelat Hots, är Hots Det är ju bara levela Och så är det typ skills att välja det är inte mm. Så mm. svårt att greppa Nej Jag förstår ju grejen med att har en shop För det, det ger ju ett annat djup ja, absolut. Det det. I de spelen så det, att det, det blir ju komplext På ett helt annat sätt Absolut. Mm. Men jag tror också att det är det som Som sagt som gör att det är, det är Lite mer toxic vad jag känner av i, I HOTS just för att det är så många som kan Stega in och liksom Anse sig själva som bra ja. För att ja, det är så lätt att komma in Och köra mm. Ja nej men absolut så är det nåt. Och på gott och unt. Det blir ju en bra spelarbas förhoppningsvis när det är lätt. Dota 2 är ju, den inlärningskurvan är ju stor på den. Alltså det, den är ganska steep. Man får, man får fan börja plugga innan man börjar spela, känns det som. <laughs> Till skillnad från som, som Mattias säger, att HOTS är ju lättsamt. Det är Diab eller Diablo, vad ska jag säga. Blizzard är duktig på det där. Och få in Få in folk, allmänt folk. Liksom. Man måste inte vara hardcore gamer för att ta emot deras spel. Liksom. Det är samma. Mm. Med He Hearthstone är likadant. Det mm. Kortspel har ju funnits ur urminningstiden. Eh, Magic har ju varit de bästa. Eh, bland de bästa, eller är ju de bästa. Mm. Mm. Eh, men det är ju mycket mer avancerat. Och det har väl Hearthstone också fått ganska mycket kritik för. För att det är så simplifierat. Men samtidigt så du får du ju en spelarbas då som är mycket bredare kanske. Jo, Än men de jag här tror jag... bara hardcore det är det nya element i kortspelsammanhang också När det är ett datorversion av det Typ random element Ja det Får finns du... ju fysiskt också När man slår tärningar eller något tänker du? Eh, nej alltså att du fortfarande spelar med, med fysiska kort Har jag för mig Eller tänker jag helt tokigt nu? Vad tänker du? Artstyle Mm Nej, inte. Mm. Det finns ju en liten rolig historia om det. Att, vad var det? Det var Sydkoreaner som de måste göra ja, motsvarande lumpen. Ja, ja. <laughs> och då har de inte tillgång till dator givetvis. Men de var ju väldigt hardstone-intresserade. Så de, de ritade upp alla kort och ja, skrev ned färdigheterna för korten så att säga, på papper. Och så vidare spelade. Men det är nog den enda fysiska variant jag tror existerar. Men fick man inte med... Nu kommer jag att låta jättegammal och jättegikig. <laughs> men äh, <laughs> när man köpte Collectors <laughs> till WoW. <Bob laughs> ja. För alla de här åren, Då fick man ju med något kort. Var inte, så? Var, var inte det till uh, det här andra? Och, och, och, och game, eller inte Board game, Men det fanns ju ett kortspel för World of Warcraft. Så kan de nog ha ett? Som slutade äh, vad... sen. Det låter nog bättre Jag tror det, de la ner det sen Men jag tror att det var så, att det fanns ett separat Kortspel till det Som jag, inte, var det jag det har det? aldrig spelat ja. det. Nej. Ja, Jag det. har ju Collectors Edition Men jag öppnar aldrig de där korten Faktiskt, det är fortfarande inplastat I, <laughs> i boxen ja, men, ja, De kanske du kan sälja <laughs> ja. Nu när vi ändå är så djupt inne i Blizzard Har ni spelat någon Overwatch då? Nej Tyvärr inte. Jag signade upp alla mina dummy-accounts, tänkte jag säga. Jag har ett gäng som jag brukar använda vid beta-tillfällen och alfa-tillfällen. Men jag fick ingen alls. Jag har. Hört... Jag ser att jag kan installera det, men jag vet inte om det betyder att jag kan spela det. Jag att jag kan installera. det. det här. Jag har suttit och hållit på det här i flera veckor. Men är, är den uppe det. nu igen? För de tog ner den över jul. För att de skulle... Ja, de tog ner den helt enkelt. Men den kanske är upp uppe igen. Jag har inte gett på påläst. Och jag gick av som upp när jag inte fick den, och så såg ja, man att det var typ 3 procent lirare som fick den av de som hade, hade ansökt. Och det var med typ mest streamers och pressfolk generellt. Ja. Mm, okay. Men det är ju för och, och, och, och oh, Marcus, ja, tydligen, som inte ens vet att han har fått den. Nej, jag startade klienten nu bara för att jag ja. tänkte spela lite Halfstone i väntan på folk. Eh. Och då stod det install Och då stod det install på Overwatch. Vi, vi är lite hatiska mot dig för stunden. Men det var ju lite äckligt faktiskt. Ja, du, här man, har vi stående om ja, det. Hypat som fan uh -huh. så, Ja, så kommer du som liksom, står i en stad här. <laughs> på ett skal. Nej, ingen Overwatch i alla fall. Det, det har jag tyvärr. Jag tycker nog om den typen att spela. Typ TF2. Mm. Det är väl typ Team Fortress-stil på det, som jag förstått det. Ja, det är ju det. Jag fastnade aldrig för Team Fortress 2, tyvärr. Det är ju ett jättestort och jättebra spel. Jag har spelat en del. Jag spelade väldigt mycket Team Fortress 1 när det var till, till Half-Life. Ja, jag med. Och, och tyckte här... att det var fruktansvärt roligt. Jag och... spårade ur där på slutet och spelade bara de här... Custom made banorna när man skulle Konkjampa Ja det tror jag tror att jag missade den delen Jag kör <laughs> väldigt mycket standard Rakt igenom ah, okay. För att komma undan Från Quake okay. <laughs> Så valde jag ett annat Skjutaspel Men sen så annonsades ju att det skulle komma Team Fortress 2 Ja <laughs> just det Det var, det var ju... jättelänge sedan ja, var... Jag tror att jag ja. väntade typ åtta år Och sen så bara nej jag orkar inte, det här Det har gått för lång tid det... Another way to I'm over it oh. Och sen så kom det väl typ två år efter det eller någonting. Och sen så har jag tyckt såhär uh. men, men ja, absolut alltså Jag tycker ju att den typen av spel är kul Det finns ju många varianter på det Både till liksom eh, Quake och, och ja, Half-Life som är Team Fortress och, ja Egentligen det är de spelserierna som jag har ändå Hållt mig närmast Och där finns det ju mycket Team Fortress Stuk så att säga mm. Så att ja nej Jag är nog inte lika hype För Overwatch som Som Kristoffer som var men, men det ser kul ut Absolut Värt att testa när det väl kommer i alla fall mm. Kan jag tänka mig Ja jag ska fundera på saken Ja. Det är bra, du har länge på dig. Det var ja. inte till typ... maj eller något. Spring 2016. 21 juni till och med. Ja, det var Oj. länge. Sommar. Sommarspel. Expected to release on or before. Ja. <laughs> det är en, ja, de de hälgar sig. Vill du When it's done? ha en inspelare då? Jäle. Mm. Då Forts. ska jag att se på någon som är online. <laughs> okay. Bra. Ja, jag kanske ska prata lite om varför jag valde att starta en, en ny svensk spelpodcast, det finns ja. så få här i Sverige, har jag upptäckt jag. en <laughs> när jag kollade runt Nej, nah, först och främst så var det väl att jag ville ha ett nytt projekt och bara testa något spela in en podcast låter kul och spel är ju mitt intresse så det var ju ett självklart val men sedan utav de spelpodcast som finns i Sverige så tycker jag att de flesta är väldigt strukturerade. Typ på nyheter eller intervjuer och eller så här, specifika spel per avsnitt de ska prata om. Och är det inte det så är de oftast över en timme lång. Och det tycker inte jag om när de är uppemot två, tre plus timmar då... Tänker du, tänker du på någon specifik nu? Det känns som att du har någon, någon gemensam nämnare här som är alla oss nära. Ja, ja, ja. Ja, det är taskigt att namedroppa kan jag tänka. Eller? eller? Så då, tänk, då, då ringde han mig direkt och sa, du kan ju vara med. För att du pratar inte så mycket. Det ska vara under en timme, så att det är bra. Och, ja, eh, eller kring en timme. Du, ja, ja, precis. Nej, det låter ju, ju förträffligt. Det, yes. Man kan ju aldrig få för mycket av poddar, Sverige. Nej. Eller så är de väldigt breda, är de också. De tar oftast, många av dem tar in mycket film, tv-serier, serietidningar och sånt där också. Vilket som är fint, men jag vill att fokuset ändå ska vara spel. <laughs> Eller man ska säga. Så därför tyckte jag att den här podden blir nog nice. Kommer nog. Passa bra in bland alla andra. Mm. Det var min, min tanke med GHF. Jag har redan förkortat ner den alltså. Mm -hmm. ja. Så smakar <laughs> är ner 20, 20 minuters avsnitt också. <laughs> ja, exakt. Ja, men <laughs> Vi kan börja avrunda nu. Eller? <laughs> vi har en timma på oss. Vi måste ha kort, kort namn. Annars kommer det inte att ja, men pilotavsnitt, pilotspel, vad är det första spelen ni minns att ni spelade? Oj, Top Gun till Ness. <skratt> Allvarligt. Var det nej, nej, jag andra flyg, du vet. flygplanet, gjorde du det? <skratt> det var ju Det med. var väl ingen som gjorde <skratt> det? var inte det typ omöjligt. Gick det? Man, man satsar ju aldrig på att krascha in. Nej men, ja, jag vet. Alltså, det var, nu jag ju så gammal så det var länge sedan. Men, nej, jag var inte bra på det. Men... Ja. ja, Det var fantastiskt Det var det första pilotspelet jag har kört jag I alla så, fall som jag kommer på sådär. Jag tyckte så klockrent Har ni sett Angry Video Game Nerd eh, Youtube kanal ja, jo. Eh, Han eh, testar olika Nintendo spel och är Ja, på, på dem Och sen håller han på att testa Just Top Gun och försöker landa då, I spelet och misslyckas i brutalt så tar han fram Power Glove Bara för att förnedra sig själv ännu mer Eftersom Power Glove till Nintendo Är ju helt Sjukt, helt dåligt Och sen så, så, så lyckas han landa Med flygplanet med Power Gloven Och det är som fin han gör Efter det jag bara, Två omöjliga saker gör att, gör att det går igenom Ja, det är ju fantastiskt <laughs> Jag vet inte var det första Jag spelade var jag vet att vi hade ju en... någonting 86 här hemma. Jag vet inte om det var en 2, 3 eller 4 86a. Men vi mm. hade någon 86a hemma. Och jag vet inte om jag spelade på den innan jag spelade på Nintendot. Mm, eh, Okej. Okay. Eller jag tror nästan jag gjorde det. Och det, det första spelet som jag har sett en bild av att jag spelade. Dels var det 4D-boksning som jag tyckte var. Och där man levlade upp. Ja, men precis. Stats. Det, ja. det spelade jag ganska mycket, men jag var aldrig nog bra på det, det heller. <laughs> <laughs> Och sen hade jag nog. Eh, fast det var nog lite senare som jag spelade 4D-boksningen då. För då hade jag ändå Windows på burken. Det fanns någonting tidigare där man var. Med typ som Tarshan. Fast mm -hmm. det var inte bara Tarshan, men man, en del av spelet så slängde man sig mellan lianer Uh, och till slut så, så kom det så här Att det var jättelångt mellan så att man, Och de svajade fram och tillbaks Så man var tvungen att timera det där ganska bra För att man skulle träffa rätt Annars ramlade man ner och dog Och fick man börja om från jättelångt bak Jag minns inte om det var så mycket mer Till det spelet Jag har för att det var mer Men jag är inte säker på att jag kan binda ihop det På ett bra sätt mm -hmm. okay. uh, kan uh. det ha varit? Jag, tänk, jag tänker direkt på Pitfall ja, jag, jag tänkte, tänkte också Pitfall Ja, men det är inte Pitfall det är pitfall, inte pitfall har jag också en eh, ja, Lite historia till Jag vet inte hur många gånger jag sprang åt fel håll Direkt i början där, men <laughs> uh -huh. eh, Nej, men det hade jag en vän som hade Men det, det är inte Pitfall Okej okay. ja, Jag kommer själv inte ihåg vad det första var. Vi hade ju en spectravideo När jag var liten Sorry. Så jag antar att det var en, Någonting ...på den typen av Space Invaders. Ja, det hette väl inte riktigt så... ...men det var väl en klon. <laughs> Antar jag var det första spelet. Sen så fick vi en... ...Commodore 64 också. Där har man spelat en hel del. I konsolväg... ...så... Köpte vi ett Super Nintendo till fam ja, i familjen och då var det Super Mario World som var det första där. Men jag har ju, sp har ju spelat konsol hos, <går> hos kompisar innan dess jättemycket. Men även där, jag kommer inte ihåg vad det första var jag spelade. Men alltså, nu mm. du har inte haft ett Nintendo 8-Peters som ung. Nej, inte. Men du har ändå, okej. Okay. Du är en kollektor av rang på NS-spel Men du har aldrig haft det så ja. många. Det är ju jättekonstigt var, jag. <laughs> jag vet ju att du har sålt det Men just att du har ändå valt att väl eh, samla på Ja, äh, det, man, man, man samlar ju ofta på någonting För att man har någon sorts relation till det I typ av barndomen Ja, men det är ju det jag, Det var ju det som fick mig att riktigt fastna för spel Det var ju för att jag får över till kompisar Och spelade ja, på deras åtta okay. bitar och drömde om att ha ett, ett eget en dag. <laughs> och sen slog det bara fel och sen började, jag måste ha alla spel. <laughs> ja, ja. Alla, släppte alla, spel. Någon, eller alla som släpptes i Sverige. Mm. Ja, nej, coolt, coolt. Mm. Och inte riktigt där, men nästan. Super. Men vad hade du, vad hade du för timewaster när du inte hade ett NES? Commodore ja. eh, 64. Det Fanns 1942 på det, det här klassiska. Eller? Nej. Sen så, så i och för sig vi fick vi en 386 om 486. Så det var väldigt mycket Master of Magic och Civilization 1. Och, ja, precis. Och mer spelade man Prince of Persia, där det var okräkat, så det var Efter första banan skulle man ju slå upp manualen sida. Fem, radet, ja, det. tre Ja, och så alltså, chansar du på Ett ord bara Ja, exakt, var det var bara att dricka Det var en massa potions, minns jag För att öppna en, en dörr Så det var ju bara chanser på, på en och ja, dricka Fantastiskt Jag minns att vi hade ett okrackat siv 1 också mm. Och där var det så här Du ska forska fram Julet, vad behöver du för Någonting innan, innan dess och saken var i spelet så finns det ju en encyklopedia med ja, all, all information man kan tänka ha. Så visar det att storebrorsan skrev av alla researchträd där. <laughs> så att sen när det vart ja, frågan så var det bara att kolla upp i hans anteckningar och svara rätt. Ja. Tänk att de lade ner så mycket tid på typ. ja, kopieringsskydd. På, på ett annat sätt då. Mm. Nu har de ju bara massa annat skräp Jag vet inte ens. Jag har inte hållit på med sånt längre. <laughs> Men äh, jag gillar den manualgrejen man var tvungen att kolla. Jag, mm. jag spelade Pinball Fantasies ganska mycket. Mm. Jag tror det var mm. något där också äh, man skulle slå upp i instruktionsboken. Men där var det bara ett ord man skulle skriva in. Tror jag. jag var lite osäker. Det var alltid så här: rad, 5, sida, 23. Fantastiskt. Spelar ni yes. Monkey Island? någonting? För där, där var det var. Lite. Där var det var också. I alla fall amiga versionen. Den hade också en, en härlig piratskydd. Det var ju som liksom en en, en, plat, en platta man skulle snurra, snurra på för att få ett piratansikte. Och sen kom det fram någon, om det var någon siffra eller något ord. Som man fick liksom se att han skulle ha den här hatten, den här ö, de här ögonen och den här munnen. och så mm. snurrar man. Ja, just. Det. Ja. Ja. Det är... Jag minns, vad var det? Lärry 1 hade också ett. Då, skulle, ah. då fick man upp en bild. Men bild, det problemet, jag minns att bilden var färg. Givetvis, spelet är ju färg. Inte så konstigt. Däremot hade jag liksom då, någon snäll kompis, pappa hade ju kopierat liksom, de där bilderna. Men de var ju svartvita och väldigt dåligt svartvita. Det här är ju jättelänge sedan. Så att det, var, fast man, det var ju svårt att se ändå. Fast man liksom hade... Hade bilderna framför sig just när det inte var färger. Mm. Men det var ju fantastiskt. Yeah. ja Men det var ändå inte så länge sedan de slutade med sådana här grejer. Var inte det? Nej, det sista spelet som jag eh, vet att jag hade i det som jag kommer på så här på rakarm Det var ju här ha Hackerspelet. Ja, precis. Om ni spelade det någon gång. Jag vet för vad det i... med att jag spelade det aldrig. Nej, för i... Eh... Tydligen så fanns det manualt i det spelet. Jag vet ingenting om det, men mm. eh, i den version jag hade så följde det med textdokument. Mm. Eh, I det här textdokumentet fanns det rutnät med siffror. och Jag kommer inte riktigt ihåg när i spelet det är, men det var någon gång så blev man eh, ja, tillfrågad vad, vad siffran eller siffrorna var på rad, den och den, och kolumn det. Typ. Så fick man gå ut och kolla det här dokumentet. Då eller <hör> manualen med Nästa. Ja. Så det det är det senaste spelet som jag kommer på på raka arm använder just det. Ja. Mm. Mm. Mm. Men nu, jag vet inte jag minns inte exakt vilket spel det var nu. om det var Game, game Dev Store eller något. De hade ju börjat. nej det var inte det för det är det japanska va? men det finns någon variant av dem där bygga spel vad heter det spelföretagssimulatorer mm. där de hade de släppte cracked eller krä, vad ska jag säga, piratversioner företaget själv släppte privat för, p, privat, pirat, inte pratar, piratversioner på diverse torrentsider och sen började folk klaga på att det inte gick komma förbi en viss sekvens då hade de ja, själv, de hade modifierat spelet själva spelföretagen att det inte gick, det var typ omöjligt efter en viss eh, sekvens i spelet. Ja men var det inte så, det här känner jag igen, var det inte så i det här, här spelet där man gör egna spel. Mm. Så efter ett tag man hade spelat så blev man, gick ja. man i konkurs för att det var pirat, ja, yes. piracy som hade gjort så att försäljningen gick så dåligt. Så, så man, man gick i konkurs hela tiden. Och, och då <laughs> var det så här att det kom till supportforumet att man, man går i konkurs på grund av piraterna, piratkopiering. Hur kommer jag förbi det här då? Jaha Du köper spel. Du köper din riktiga spelet ja, Jag gillar sånt där när de jag Det var ändå ett kreativt sätt att lösa det på Utan att liksom DRM låsa folk och, För de får ju alltid så mycket skit Diverse eh, Ja, spelföretag När de låser dem på olika sätt för att det krävs internet internetverifiering varje gång man startar eller så. Ja. Och det, det, det är väl de ärliga som nästan åker, råkar utför det mest för att de inte råkar ha nätet ner och inte kan spela. Ja, exakt. Istället så de här eh, crackersarna, de fixar ju liksom på en blinkning mm. ändå. Så de som piratkopierar kommer inte få liksom inget problem utan det, det är faktiskt de riktiga genuina spelarna som kommer få problem i slutändan. Ja. Och det är tråkigt. Så är det ju kreativt med såna där lösningar. Kan jag tycka. Yes. Yep. Ja, sen när jag gick vidare sen när vi fick en pension, var i stor tid då. Då, fick vi, då var det ju <skratt> spel som det. <skratt> Dune 2 och eh, Transport Deluxe. Jag plockar fortfarande fram det av och till Och sätter mig och lirar Samma här, fast då har du den här Nya Open Transport deluxe? Ja men precis Den är lite lättare att få tag på Men det är ju fortfarande Väldigt många som spelar Det är ju många online Ja det är fullt multiplayer stöd Online Till att köra Ja jag ah, yeah. kommer ihåg att när jag började spela just Transport Tycoon så var det ju det här Det var ju någon som hade sagt till någon som hade sagt och så vidare mm -hmm. Att om man byggde en tunnel över hela kartan Ja just det, det är väl ett fusk så får du oändligt så, med pengar Ja precis, men grejen var det att det, det var ju så jäkla svårt att hitta någonstans Där du kunde bygga en, en tunnel över hela banan För mm. att du hade typ aldrig råd och höja och sänka landmassorna tillräckligt För att du skulle kunna få Från karta till karta nej. Eller alltså ja, från Änta, kant ja. kant. Om det inte var så att det ändå hade spelat ganska länge Så att efter ett tag När jag satt och höll på med det där Så var jag så nej, Jag bara nej, nej, nej. Jag, ska bara, jag ska bara spela ordentligt Och det var alltid Man byggde ju tåg Det var ju det man gjorde ja, Det är det som är det roligaste också <laughs> Ja men tå, tågen var det som drog in pengar Ja tills man fick den snabba flygen och så flög man kart ja, ände till ände typ. Jo. <laughs> jag byggde en sån där tunnel en gång men det ja. var nog så kanske var rätt det kanske var så här när man redan hade spelat halva spelet och var miljardär. Ja men ja är mappen mapparna Kartorna var väl lite uh, automat genererade. Jo. Så att det, det fanns säkert, de som fick kartor och gick att göra så ganska tidigt. Hade ja, mycket mer. Jag hade inte sånt tur, aldrig. <laughs> det är också en kul grej med, med Open, just att du kan du kan ju ha så väldigt stora kartor. Och just det, de har ju utökat hur stora kartor man kan ha. Ja, de har ju ändrat väldigt mycket. <laughs> ja. Tågen kan väl vara 255 vagnar, eller kanske ännu mer nu också. Vet jag faktiskt inte om de kan va. Jag har uh -huh. ju faktiskt det här eh, På min, eh, min dator För stunden mm -hmm. Ska uh -huh. vi se Om vi tar en new game här Vi kan ju göra kartan 4096 Gånger 4096 Okej Det var som var originalt då 256 gånger 256 Nej. Uh... 12 Tror att det var så mycket ändå Nej, jag vet inte. <laughs> 256-när ruter var ganska mycket. Okej. Okay. Mm. Det kan, ja, ja, ja, Jag vet faktiskt inte vad som var originalet. Det blir sjukt stort i alla fall när man gör jättestora kartor. Mm. Känner jag du igen det här spelet, Krika? Ja, jag har spelat originalet. open TD, ja, open-varianten eh, har jag inte hunnit, har jag inte spelat så väldigt mycket. Men när jag var liten, eller mindre, så spelade vi väldigt mycket Tegu. Mm. transport tago. Men ja, jag vet inte Det var ju så kul Jag har varit alltid leds när mina Äckliga postbilar Gick sönder alldeles för snabbt Och det var jättemånga Och till slut så hade man liksom bara Man fick väl upp en sån här liten toast typ Ja, nu, en den den ruta, den, nu har den gått sönder typ Och så fick man se det ja. Och det var ju som 20 stycken I och att man köpte ju alla samtidigt Så gick de ju typ sönder samtidigt. Samma år eller samtidigt ja. Så, ja, jag vet inte. Man var varit liksom bara galen till slut Det var därför det var bättre att ha tåg för de ja ju. men det, det var ju det. Jag, ja. jag vet inte hur gammal jag var när jag insåg att man skulle tåga. Jag tänkte ju alltid så här, om man börjar litet. Vi kör lite, liksom, lite bussar. Ja. Med lite sån här postbilar. Liksom. Och sen så bara jag nej. Jag hade en, en, en klasskamrat. Som vi spelade tillsammans. Så körde vi. Så jag tror det fanns ett tvåspelarläge Mellan två datorer ändå. I, I originalet också. Så att det, det inte var finnas. open. Och där tror jag att vi spelade... Alltså under en lång period Satt vi och spelade Och då tror jag att vi kom fram till år av ja, en 2100 någonting mm. Mm. Eh, Och det var ju liksom det, det gick ju så pass långt att eh, vi, vi kontrollerade ju hela kartan egentligen Och vi hade ändå satt på liksom De svåraste Den, den högsta skillen på datorer Och såna grejer eh, Men ändå så var det så att så fort det kom någon så köpte vi upp 50% var båda två <här> <här> För att det var det man hann med Den som klickade snabbast Men det slutade ungefär med 50-50 Och sen så ägde vi 50% av varandra också <här> Okej <Okay. här> och, och, och, ja, Vi fick ju inte så mycket pengar Så att det inte gick att göra någonting med ungefär. Man typ lånade pengar för att kunna göra av med pengar mm. För att det blev ränta typ. <här> oh, Jag minns att det var så drygt När man fick... Eh... Nya tåg Eller nytt tågsystem Och så bara, ja, nu ska jag byta ut All min räls mot den här monorailen <laughs> Shit vilket arbete Ja, det var varit schysst Om det fanns så här byta ut allt Jag tror det gör det i open versionen. Det är mycket möjligt Jag vet i alla fall att det finns en knapp att uh, Skicka in alla mina lastbilar Och, så att, och byta ut nya så att... Ja, det är nice. Då kanske jag no. kan spela. <laughs> ja, exakt. Eller så kanske du byter ut den där lastbilen helt och hållet och kör tåget. Tåget. Ja, precis. No. No. Känner, ni, känner ni till revansch? Någonting? Revansch, nej. Eh, alltså inte ordet revansch utan <laughs> eh, svensk YouTube-kanal revansch. Nej, nej. De är två killar, Viktor och Björn, som ja, tar revansch på sin Ungdom spelar ut gamla tv-spel de aldrig klarat ut som, som när de var små Jag förstår Och nu senaste avsnittet så spelar de Megaman 3 Och det är ett spel som jag själv inte har klarat ut Spelat det väldigt mycket, men aldrig, oh! aldrig klarat ut Det är så ont i hjärtat <laughs> När jag hörde dig säga att vi inte har spelat ut det mm. Men nu innan vi spelar in det här så klarar jag faktiskt ut det Fast på... Playstation 4 då, Mega Man Legacy Collection Ja, men det, det är okej jag, jag godkänner den Typ ja. Med tanke på din eh, samling Av Nintendo spel som du ändå har haft Och inte har spelat ut Mega Man 3 Nej, ja, jag vet, jag vet. Men, men jag är så töntig Jag har en större kärlek till Mega Man 1 Än vad jag har till Mega Man 3 Eh... Min största Mega megaman 2, men det tror jag de flesta megaman-nästspelare har. Ja, alltså det är en ja, megaman 2. Megaman... Hur kommer det sig? Megaman... Att tvåan har ja. varit eh, mer populär? Eller vad ska jag säga? Jag som inte är jättemegamanig, så att säga. Jag har aldrig riktigt, eh, jag har spelat dem, men jag har aldrig liksom fallit för dem som folk är ju maniska. Jag vet, Mattias är ju... Ja. Jag tror att vi kan lägga på nu. Ja, precis, <laughs> ja, jag menar det. Men bara, hur kom det sig att tvåan har varit så mycket... Eh, populärare än ettan? Oj, bra fråga. Eh, är det en sån här Terminator-grej? Oh, enda, enda gången en sequel är bättre det är Terminator. Ah, ah, <laughs> ja, Terminator. ser inte att ettan är bättre <laughs> än två. Då... Nu ska vi inte prata serier och är. filmare, men Alien. alla vet att Terminator 2 är två bättre. Ja, Terminator 2 är bättre än ettan, men världens bästa uppföljare. Alien, jag. Aliens, alltså tvåan. Ah, okay. Den är så mycket bättre än ettan, för ettan är... <laughs> Ja, oh, alltså visst, den har väl en viss skärp, men den är så mycket skräp. 2 <laughs> är så bra som film. Terminator 1 är ändå Terminator. liksom Men Terminator 2 är sjukt mycket bättre än Terminator 1. Men skillnaden däremellan är inte stor, lika stor som mellan Alien 1 och 2. Men nu spårar vi, nu går vi bort från Rago's spel. spel fokus spelfokus. Ja. Det är bra, du kommer på det själv. <laughs> ja Jag kände att jag behövde få det. Announsade ja. ja. <laughs> äh, äh, äh, Terminator som världens bättre uppföljare Nej, <laughs> ah, nej, <okay>. ah, nah. <laughs> nej, okej Nej, nej, nej I Mega Man 2, vad är nytt det Det är åtta bossar i, I början Istället för Vad är det? Sex bossar I Mega Man 1, tror jag eh, Och i tvåan Så kom väl även Rush in, tror jag, jag Är du redan i tvåan Kommer Ja, det tror jag inte Eller i trean Eller? Slide kommer ju i trean i alla fall Ja oh. Det är så jävla skönt när man kan börja slida Jo, men Rush kanske kommer i tvåan faktiskt Det stämmer nog Nej, inte Rush Rush kommer inte, men, men du får ju Du får ju hjälpmedel Nummer ett, nummer två nummer tre Men det är inte en form av en hund det är ju, är det ettan som klättrar efter väggen, Tvåan som är så här Svävande Propellerplattformar Och vad är trean då? Inte det Eller tänker jag ändå på hunden? Hunden kommer trean ja. Hunden kommer trean ja. Så mycket vet till och med, ja <laughs> Men, ja Nej, fast han flyger på bilden Till Mega Man 2 Då flyger han på Rush Okej okay. Jag har bilden till Mega Man 2 på Game Boy här Framför mig för förvisso Ja, ja. Game, Boy. ja. Mm. Eller? Game Boy Hade du det? Är det någon som hade originalet Det riktiga tegelsen Ja, tegelsen ja. Game Boy oh, ja. Ja, absolut. Där man var tvungen ja, att ha en här... Det där tillbehöret, vad heter det? Den är tillbehöret för att du har inte sett <laughs> Nej, den hade inte jag det. Hade inte det man kopplade den på och så var det ja, ett stort förstoringsglas. Då var det skärmen Nej. säkert Men Men där, Däremot hade vi en här stor batteri, ett batteridon <laughs> ja, just det. Eh, som du kunde koppla till väggen också. Ja. Eh, och sen hade man den här konverteraren till snäset som man kunde klämma i eh, Ja, just det. Super Ja men precis, så att man kunde färgläga dem också Så att man kunde sitta och spela Skater Die på, på SNES Istället för på Gameboy Det finns ju ett Gameboy-spel Jag tror det är typ Arkanoid eller något sånt där Eller om det är Space Invaders, annat något Gameboy-spel Som om du spelade på Som har I i spelet har det en, ett Super Nintendo-ROM i sig som om du spelade just det spelet I en Super Gameboy så laddade han Romfilen istället och kör med alltså som ett Super Nintendo-spel. Jaha, okej. Okay. Fancy. kul. Ja, <laughs> Lite så. Så eh... jag nu. Det är därför kärleken till gamla spel är större. Ja, det är så. Jag tror det. De tänkte mer för. Eller något? Vad vet jag. <laughs> eh, ja, nej, jag vet inte varför, Mega Man. Två blev större ja. för att återkoppla. Just det. Jag inte jag Musiken är bättre i två Musiken är bra generellt. Ja, okej. Okay. Och det, det finns nog ingen som kan säga att det finns dålig musik i Mega Man-spelen. Eventuellt Mega Man Soccer. Men... Det har inte ja. spelat. Så <laughs> jag, jag, inte. jag tänkte på det. Jag spelade... För nu går jag från Mega Man. Men jag spelade... Eh, vad hette det? Top Gear hade ni kanske till Super Nintendo. Spelat det? tillspel, Till Super Nintendo? I alla fall, jag minns hur bra musiken var i det. När jag var liten. Och så drog jag igång det här om dan. Alltså, den var ju bedrövlig. Alltså, den var inte ens bra för att vara Chip chiptunaktig. Ja, det måste ju vara det. Absolut. Men alltså, nej, jag, jag såg fram emot tredje banan. Det är en Los Angeles, tror jag. Och det var så bra musik i den. Men nej, jag har varit sjukt besviken. Mm, jag nej. tror jag liksom hade verkligen peppat upp mig För att ja, känna mm. samma känsla Som jag gjorde Lotus på Amiga här, har bra oh. musik Det är väldigt likt Top Gear ja. har jag för man... Ja men exakt, det är lite samma lika Det mm. kanske ja. var den musiken du tänkte på Det kan ju vara det Att jag liksom har blandat ihop dem för att de var lika Det är inte omöjligt Men ja den är säkert inte värdelös. Den är ju inte dålig, dålig. Men den, var inte, den levde inte upp till det jag liksom hade hypat upp i, i hjärnan. Liksom. Nu ska jag ja, äntligen få spela det här gamla goda spelet. Och så var det inte alls som jag trodde. Nej. Ja. ja, nej. Musiken. Äh, till Jag har ju spelat väldigt, väldigt många Megamän-spel. Antagligen lite fler än vad jag borde ha spelat. <laughs> ja, <laughs> ja. Du, ja, när jag har bara spelat Eller bara 1, 2, 3 uh, X Och, nej, har ja, 9, 10 Förresten också, 8, 9, 10 uh, 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 uh, Jag har nian Men jag har inte spelat igenom det det är väldigt bra. <laughs> jo, jag vet Det är sådana här jag ska. grej eh, x, X2, x X3, X4, X5, X6, X7, X8. Som vet inte om de gjorde något mer X efter det. Eh, men X8 var väldigt konstigt. Gjorde de inte Mega Man X? Bara X till. Eh, vad var det? Gamecube? Playstation 2? Nej, det var. Jo, Gamecube har jag spelat åt Mega Man X i alla fall. Oj, de lite det var inte osäker. Det skumt. Mega Man X släpptes till Super Nintendo i alla fall. Ja, ja. ja. Men ja, det ja. kanske finns någon collection. Det eller något. Ja, precis. Det kanske finns någon variant av den. Det vet jag inte. Mm. Nej, För dåligt på last. Ja Ja, Mega Man X var ju riktigt riktigt bra. Det är nog det som jag spelar mest. Och, och liksom ändå så här. Verkligen tagit mig igenom. Gång efter gång efter gång. Lite så att man nästan kan. Alla mapsen utan till Eller mapsen, alla, alla banorna liksom. Ja, jag skulle nog också säga att Jag, jag har nog spelat med en X mer än vad jag har spelat Mega Man 2 Skulle jag nog vilja påstå Spelar sjukt mycket När jag var Yngre Ja, nej, inte bara när jag är yngre Jag har inte igång nu på emulatorer och grejer också Just för att jag mm. tycker att det är bra Så att jag eh, när jag också var lite yngre <laughs> Men eh, men fortfarande till en gammal för att och, och, äh, kunna sitta uppe hela natten och, och, och gamea äh, på sommarloven i skolan så, äh, så brukade jag ha en, en genomspelning av Megaman 1 äh, ja, och sen så körde jag bara på. Äh, men äh, det blev liksom när man kom till Megaman 7 så började man tröttna lite på det klassiska Megaman och då var det <laughs> lite, lite roligt att gå in på ja, X-serien som ja, helt blir, annorlunda. Ja, men de är lite annorlunda. Det är en annan känsla Så. som sagt X är ju X. <laughs> men aliren eh, är några moderna förlåt inom parentes plattformspel eh, plattformsspel nu då. Om ni har spelar har ju spelat mycket tidigare det, jag För som inte är Megaman, det har ju ändå kommit ett gäng liksom plattforms pusselspel eller liknande. Axiom ja, Verge var nog det senaste. Jag spelar Det var väl i höstas. Väldigt bra om. Det rekommenderar jag. Metroidvania 2 d blir. Mm. Mm. Jag spelade på PlayStation 4 i alla fall. Det finns väl även på PC. Vad jag vet. Um, ja. Det händer väl. alltså Jag tycker om plattformsspel generellt också. Jag tycker om väldigt mycket spel tyvärr. Det tar väldigt mycket tid att spela av dem. <laughs> mm. eh, men det senaste som. Never Alone tror jag är sista plattformsspel som jag liksom ändå bara satt med ner och, och liksom så här, ändå njöt av och spelade igenom. Jaha. Det är med eh. hundarna. Ja, men precis. Det, det är det här. Eh, Island skulle jag på att säga, men det stämmer ju inte. Men det är väl typ Alaska Grönlandsaktigt mm. Det handlar väl om inuiter heter de så Inuiter, ja precis Typ Jag har spelat på Playstation Playstationet men jag har inte tagit tag i det Jag har hört någon annan säga att det är bra också. Ja men jag, jag tycker att det är, det är Fint annars så var det väl typ Swapper Som var det senaste plattform Just det, ja Plattform slash pussel Ja men precis Visst. Mm, där kunde man ju liksom sitta och stirra sig blind Och tro att man var dum i huvudet att man inte förstod hur man skulle göra ja, Jag tror några pussel där råkar jag lösa Utan <laughs> <Inte> att jag <laughs> riktigt förstod hur jag gjorde <laughs> ja. alltså. du, du råkade läsa dem genom att titta på Youtube ja, <laughs> Nej men <laughs> Det var För jag borde har jag, ju jag sprungit vänster där flera gånger och skjutit åt det där hållet. Det funkar inte. Så gör man det en tionde gången som helt plötsligt funkar det. Man bara, ja, vad gjorde jag för nytta den här gången? Och vad var det som hände att det funkade? Jag vet inte. Det var en del kluriga, helt klart kluriga pussel där. Absolut, absolut. Ja. Jag gick ju så långt att jag, jag 100%ade på, på Playstation. <laughs> jag gjorde Också, tror jag. Det var utan Youtube? Utan YouTube. Nej, eller... Ja, så alltså första genomspelningen var ju helt utan någon Men 100 Men 100 procenten då använde jag nog eh, hjälp. För jag trodde man skulle hitta åt några dolda grejer. Ja. Som var, ja, och det där var ju typ omöjligt att veta. Typ, jag jag tror att jag hittade alla utom tre. Och det var verkligen så här, jag bara, hur... Eh... Hur gör man för att hitta det här? De som har hittat de här måste ha hittat dem av, liksom, av en ren slump. Ja, faktiskt. För att man skulle greva det gick inte alltid att skicka gubben genom en eller det gick inte att skicka gubben genom en vägg. Utan du behövde ju ha liksom, synfält hela tiden. Men då fanns det väggar som inte var väggar som, ja, som... Alltså, hittade man dem så var det så här, aha, va? Mm. Medan andra var lite mer så här. Ja, men jag kan förstå att den här ligger här. För det liksom. Ja. Som det var någon som var väldigt högt upp så förstod man att. För det fanns inget tak just där. Och då förstod man att. Okej, men jag kan då fortsätta att köra uppåt en bit så borde jag ju komma någonstans till slut. Ja, exakt. Men ja, nej, men det, det är nog dom jag behöver. du då? Jag då. Du uh, plattform alltså jag är, Problemet med mig är att jag aldrig har uh, Tid Tid. Jag har ju sju mycket tid <laughs> som helst Det bör ni ju säkert båda veta Jag har inte tillräckligt mycket Ork för att liksom spela klart spel Jag börjar bara på enormt mycket spel Men jag har inte disciplinen att lira klart om Men uh, Ori and the Blind Forest uh, Oof, heter det väl Väldigt uh, fint spel Väldigt vackert Och mm. atmosfäriskt, i Det spelar det faktiskt ut det är inte så långt heller, så det var ju som perfekt. Det tog ja, det tog väl säkert alldeles för lång tid jämfört med många andra, men jag tror jag var uppe på tio timmar. Det var som lagom jobbet och det var inte jättesvårt. Mm. Men var mm. skulle, skulle du lägga <laughs> äh, Ori som, som en av dina topp tio 2015? Ja, utan äh, problem. så Jag kan säga att äh, jag lyssnade på en annan... Äh, på den här nyligen. Jag inte ens kommer med på, på, på ah, topp 10. På riktigt? På riktigt. Jag vet inte, det är mycket bra spel 2015. Ja. Men det är nog det spel som har påverkat mig mest. Alltså just stämning och... Ja nej, alltså det, det är nog det som liksom har satt sig bitit fast i mig på något vis. Jag har inte spelat det så jag kan inte uttala mig. Jag har bara hört väldigt mycket positivt om det. Mm. Det kommer ju en specialutgåva Jag minns inte vad de kallade den Det är någon enhanced version I alla fall med Ja, en extended variant Nu till, till våren 400 spänn till Ja, jag vet inte, de är ju rätt billiga de där Eller, ja, det är ju inga fallout-spel Som kostar 600 spänn i alla fall Det är det som är så skönt med dem där Nej, det är väl bara någon hundring antar jag. jag, vet inte Men man kan ju vänta på sommaren Den är alltid skön annars Det brukar ju vara så, nej men Så att om inte köper nu, eh, prova nu Så Prova till våren när det kommer en ännu Ännu längre version Vad spelar du på? Eh, det här spelade jag på PC mm. För jag spelade hos en kompis Jag tror det var på Xbox Nej det, nej, det var på PC mm. Just det. Så jag har inte spelat ut spelet Jag, spelade, ja, jag var ett kompisgäng Som skickade runt Handkontrollen mm. Varannat liv Eh, ja, stiltyp. Så vi satt väl en fyra timmar kanske att spela mm. men det var riktigt riktigt mysigt och fint de, de timmarna. Ja, men absolut. Nej, men det, det är som sagt stämningsfullt och ja, det berörde mig på något vis, jag vet inte. Börjar bli lite eh, grinig här på, när man blir äldre, vet du, man blir känslosam och grejer. <laughs> Nej, men det var det var nice. Det är nog det bästa ett av de bättre spelen jag har spelat totalt 2015. Mm. Nej jag vill bara flika in det så här. Mm. Det kommer inte mm. ens med på nej, det är äh, det. En specifik <laughs> topp 10 ja, Vad låg på toppen vet du det Nej jag har inte kommit nej, så långt än nej, nej, uh, jag, jag är fortfarande ex. upprörd ja, uh, uh, Över en annan sågning som, som vi har haft väldigt kul med När vi satt och spelade Vad var det? Uh, Helldivers. Helldivers Helldivers Till ja, 4 Finns det ja. på alla snart uh, Xbox finns det kanske på jag Vet inte Vet Men det var ju fantastiskt. Ja. Alltså, det, är ju för att vara ett, det är ju nästan ett party spel i sammanhanget. Just för att man har så roligt. När man av misstag eller med det. flit skjuter varandra. <laughs> och droppar spy drops på en. <laughs> fantastiskt. Ja. Och så just när man bara har den skärmvidden. Eh, kameran zoomar man inte ut bara för att någon spelar. Eller inte så mycket. Bara för att någon av de här fyra spelarna löper åt höger. Utan då sitter man ju fast. Ja. Det är lite rubberbanding där, så det är, det är nice. Jag känner ju några som jobbar på Arrowhead. Får se om jag lyckas locka in någon i podden i framtiden. Snyggt, kan jag hoppas på tal om att han inte ska ha några intervjuer. Så. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, På tal om såhär, Nej, spel generellt. Uh, ja. du, var, Nä, det du hade Overwatch eller... <laughs> uh. Ja ah, nej men det, de är ju grymma det, Jag spelade en del Magica Jag vet inte vilka Magica de har gjort Jag vet att de sålde väl vidare det Men oh, ettan gjorde ettan de väl i alla fall var. Och du, den var ju du, fantastisk du, du, Vad heter det? Paradox Interactive som Ja här. precis jag, tycker, ja. jag tror att de fortsatte med wiz, vad heter Wizard Wars Och ja Magica 2 mm. är det nej, det? Magica var ju skönt det var ju, ett, mm. det var ju lite samma stuk Tänkte jag säga fast Det var ju jag vet det var för svårt Fick jag. Uh. När man ska kombinera skit. Nej, det var jobbigt. Nej, men det var kul. Men det blev också sågat. Du, du, som, du som sågade det, om du lyssnade på den här. Du, du bröt. Du krossade på Jag trodde att vi var vänner. Så jag ska smart. säga för att, att. Ja, precis. Mattias sa det så fort han kom online. Alltså, jag, jag är nere idag. Tänkte, det här måste vara något allvarligt. Nej, det var sågningarna till höger och vänster Så att det, ja, det Vissa grejer tar man hårt så, Ja Det bästa spelet jag spelade under 2015 Det släpptes redan slutet av 2014 Men det var så buggigt Så det var först 2015 som jag tog upp det oh. Och det var The Binding of Isaac Rebirth Till Playstation 4 mm. Det släpptes väldigt tidigt 2014 redan på PC tror jag Men... Jag spelade som sagt först 2015 och jag vet inte hur många timmar jag nötte ner i det där. Men jag skulle inte förvåna mig ifall det är kring hundra. Jag spelade sjukt mycket. Sjukt mycket. Mm. Det var ju sjukt kul också. Det var ju synd att de hade så mycket problem med både PlayStation 4 och PS-vita versionen. Ja. Det var ju både Save-buggar och massa annat struligt. Det känns som att det är mer och mer spel som släpps som inte är helt färdiga. Mm, absolut. Och även, ja det är ju den här jäkla, eller ja, det är ungefär på den early access vågen framförallt, Men också spel som faktiskt ska vara kompletta. Som känns som att de trycker ut dem tre månader för tidigt. Typ Batman. Mm. <laughs> ja, ja, det är ju hemskt. Det har de väl inte ens fixat ännu. De gav väl tillbaka pengarna så att vi... Ja, de gjorde väl det fram till, till årsskiftet. Ja, precis. Och Kickstarter-event som inte går igenom och... Ja, visst, försvinner. Ja. Jag vet inte har jag backat en del Kickstarter. Problemet är att det tar ju... Ja, då backar du det och så ska de börja utveckla det. Eller så har de just börjat utveckla det. Och ett spel tar två år att utveckla. Så mm. har du glömt bort... Antingen har du glömt bort att du har backat det. Eller så har du bara helt så tappat suget för spelet. När det väl släpps. Eller så har man spelat... De har fått tillgång till en alfa och så har man spelat den jättemycket. Och så bara, nej. Oh, exactly. Man har ju bort att man har backat. Det. Ja, ja. Typ. och då är det inte intressant längre efter två år man var. Men nu är inte jag ser in på det här. Nej, men jag tror jag backar Satellite Rain. Eh, Syndicate eh, klonen, klonen precis. Mm. Ganska tidigt och ganska mycket också tror jag. jag. Jag har alltid älskat original Syndicate. Wars var helt okej. Okay. Men jag gillade framförallt Syndicate. Spelar jag på 486an. 80 MHz, gamla gåtiden Men. Nej, jag var riktigt taggad och tryckte in ganska bra med pengar. Men det var så här, det har ju släppt. Jag tror inte, jag, jag har spelat, jag kollar på Steam nu. Jag spelar 57 minuter av originalspelet. Ja, jag tror jag också backat det där och har spelat Och ja. samma med Wasteland 2. Jag har inte ens rört eller installerat. Ja, det var jag jättebesviken på. Just, jag, köpt, jag backade inte Wasteland 2, men jag köpte det eftersom. Jag gillade ju, ja, alla gillar väl ettan. Mm. Men nej, följde inte mig i smaken alls. Och det var också, mm. om jag inte minns fel, ganska buggigt. Ja, jag vet inte faktiskt. Men ja, nej. Ja, nej, men vi ska börja runda av. Vi börjar närma oss en timme sträcket. Har du några shoutouts du vill göra, Mattias? Eller är du nöjd? Anders. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej, okay, Anders. Bara så att du vet. Ja, är bra. Har du några avslutande ord, Krike, som du vill men jag säger samma sak. Var det Anders mm. som tyckte att Ori var dåligt? Eller inte topp 10? Va? Nej, nu pratar vi inte om Ori. Nu pratar Nej, jag vi hellre där. Jag tänkte om du var samma lista. Jag tänkte om det var samma, eh, person. Sa samma lista. Jag tror att det var mer gemensamt beslut. Okej, okay, ja, då är det ännu värre. Då säger jag också <laughs> det. Det är inte okej. Okay. Ja, ah. det. <laughs> ah, det är klart klockrent. Uh, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG! Dee-dee.